Və sonra müəllif rəhmanullah 10-cu bölməyə qədəm qoruba bölmə də Ələmətul imən, hubbul ənsar. Deməli, iman əlaməti ənsarları sevmək. Yəni, ənsarları sevmək imanın alamətləridir. Yəni, Əvvəli onu qeyd etmək lazımdır ki, ənsar deyəndə ənsar Peyğəmbər s.ə.və yani Yardım edənlərdir. Bunlar da düz umlidə demək olar mühacir və ənsarlar. İkişi də Peyğəmbər Sələmə yardımcılardan olub. Ancaq İslam şəriətində muhacir mühacirdir Ənsar da kimdir? Ənsardır. Ənsar-salir mədnə əhlindən olan Os və Xəzirəs qəblələrin müsəlmanları. Hansı ki, onlar Peyğəmbər Sələmə Aqaba günü beyət etdilər və onlar Peyğəmbər Sələmə tam-tam. Ə, sadiq qalacaqlarına bəyət etdilər. Pis günlərində də, yaxşı günlərində də. Onlar Peyğambər sallallahu aleyhi və sələmə canları ilə, malları ilə tam Sadiq oldular. Onlar öz mallarını peyğəmbərsəmmə dəvətin yolunda, onun müdafiəsi yolunda, onun dəvətin təbliğatının yayılması yolunda sərf etdilər. Onlar öz canlarını peyğəmbər sallallahu cihadlarda yəni sərf etdilər. Peyğəmbər sallallahu dinini dillə başa düşməyib, qılınla başa düşənlərə qılınla başa saldılar. Və bu baxımdan peyğəmbər sallallahu əleyhi onlar haqqında aşağıda olan hədisi buyurdu ki, necə Abdullah ibn Cəbir rəziyallahu buyurur ki, deyir ki, Ənəs Radiyalanı dedi ki, daha doğrusu Abullay -e bin Ubeyidullay bin Cəbir Ə, Ənəs Radiyalanına ravayət edir ki, yəni, mən işitdim ki, Ənəs Radiyalanı dedi ki, Peyğambəlisələm dedi ki, Əyətül İmən Hübbül Ənsar və Əyətül Nifəq Buğdül Ənsar. Peyğambəlisələm dedi ki, imanın əlaməti ənsarları sevmək və nifaqın əlamətdə isə ənsarlara buğd etməkdir. Və Ənsarlar Allah cəmi peyğəmbərin razı olsun. Necə ki Allah Quran-ı Kərimdə qeyd etdiyi kimi, artıq Allah onlardan və onlar da Allahdan, yəni razı oldular. Onlar peyğəmbər sallalləmin dəvətinin, dinin, haqq təbliqatının yolunda canlarından, mallarından keçdiyindən ötürü və peyğəmbər sallam onların beyətnin onlara, onların peyğəmbərə verdiyi əhdin sadiq qalmasını gördü və Peyğambə s.ə.v. onlar haqında bu əzəmətli sözləri ifadə elədi və dedi ki, imanın əlaməti ənsarı, yəni sevməkdir. Ona görə yox ki, o ənsardır deyə. Ona görə ki, o Peyğambə s.ə.v.in ənsarı idi. Ona görə ki, o ənsarı sevmək məs Allah rəzəsində olan sevgidir. Və İmam Buhar Rəhmə Allah bu hədisi əvvəlki hədisdən sonra gətirib. Yəni, bir insan bir insanı Kim üçün sevməlidir? Allah rizasına. Və ənsalları olan sevgi də nəyə bağlıdır? Allah olan sevgiya bağlıdır. Çünki bugün bu ümmətin, xüsusən də məsəl üçün Azərbaycan elə özünü götürək, bizə İslamda İslamın çatmasında böyük rol kimindir? Sahabələrindir. Çox ucaq etməyək ki, Ömər rədillanın xəlfiəli dövründən İslam fəth olunur. İbn Ömər, İbn Abbas kimi sahəbələr Azərbaycan uzun müddət qalır və hətta inşallah keçəcəyi ki, Allahın izni ilə bu İmam Buhari rəhmalı öz kitabında 203 Azərbaycan adı, elə Azərbaycan adı ilə də hallanır. Yəni onlar o qəsr namazının həqimi çox vaxtı fəqihlər Azərbaycanda İbn Abbasın, İbn Ömərin etdiyi əməldən, yəni həqimi çıxarıblar ki, onlar burada qaldığı müddətdə məs namazların qəsr ediblər və hətta bizim kimi bir çox dövlətlər var ki, hansı ki onlara Osmanlı xəlifəsi deyil, yəni türklərin Osmanlı xəlifəsinə söhbət gedir. Məs o 4 xəlifəlik dövründə İslamçıdan dövlətlər çoxdur ki, onlardan da biri kimdir? Məs Azərbaycan Və həqiqətən də bu hər bir müsəlmanın qəlbində Ənsara, Ümlidə götürən sahabelərə qarşı nölmalıdır, sevgi olmalıdır. Çünki məs dinimizin bizə gəlib çatmağın əsas səbəbləri kimlərdir? Onlardır. Həmin sahabelərdir. Çünki o sahabelərdir ki, hansı ki onlar evlərindən 500-600 kilometr gedirdilər 17-18 gün döyüşə gedirdilər. Onlar ciblərində ə, özləri ilə beləcə bel çantalarında özlərinin 5 günlük səfər yeməklərini, kartof, soğan, pomidor, xiyar, çörək, nə bilim ə, belə qidalar aparmırdılar. Onlar aparlar özlərinə 3-4 dənə xurma tumu. Kimisə xurması olur, kimisə olmayan xurma tumular olurdu. Və onlar o cür e, dövrdə, o cür çətinlikdə İslam'a dayaq durdular. İslamın e, təbliğatında canlarından, mallarından keçdilər. Və bu gün də onlara sevgi həqiqtən də, Pəyənsəm dediyi kimi, imanın yəni əlamətidir. Və hər bir şəxsin qəlbində birbaşa olaraq, sahablərə, muhacir və ənsalara qarşı, yəni, sevgi olmalıdır. Əgər bugün hər hansı möminin qəlbində desək, belə desək, daha cümlül olar, muhacir və ənsalara qarşı sevgi yoxdursa, biz həmən insanları birbaşa olaraq nifaqda iddiam edə bilərik. Biz birbaşa onların İslamın düşmənləri, İslamın əleyhinə olan kəslərlə birgi olduqların bizi iddia edə bilərik. Necə ki, bəzi Rafizi camatından Onların, necə deyərlər, Abureyə atdığı tənlər, başqa-başqa sahabələr, mütləqən umu sahabələrə dörd dənə sahabəni istinə edirlər, qalan sahabələr isə onlar nifaqda iddiam edirlər. Və onlar dərk eləmirlər ki, məhz Quran bizə onların səbəbi gəlib çatıb. Onların dövründə məhdbələr yox idi, Qurandan onu nüsxət çap eləsinlər. Onların məhdbələri sinələri idi. Onların dəftərxanaları sinələri idi. Onların qorunan yerləri sinələri idi ki, o sinələrində onu hifsə eləyib bizə gətirib ötürmüşlər. Allah s.ə. o Quranın hifsini o cür şəxslərə eytibar elədi. Onlar onu tamamilə son hərfinə qədər hifsə elədər, biz ümmətə. Aydındır. Necə ki, e, İbn Teymiyə başqa alimlərə qeyd edir ki, sən deyir, əgər deyil, başqa deyil, e, yahudi və xristiyanlardan sorursan, onlar... Deyərlər ki, bizim ən yaxşılarımız Peyğəmbəmizin yanında olanlarımız idi. Amma de, rafizlərdən sorusdan deyərlər ki, bizim ən şərlərimiz Peyğəmbəmizin yanında olan idi. Əl bir insan ki, öz e, dinini yayan, öz canını, malını e, dininə qoyan, Hətta atasına qarşı dövcən, atasını qətlilə yetirən din uğrunda insanlar, bugün əgər biz onlara qarşı qəlbimizə iman hiss etmiriksə, onları bu İslamın təbliğatçıları, yayanları, İslamın fədakarları deyib, onlara sevmiriksə, onları dilimizə tələfiz edəndə Allah ona razı olsun demiriksə, biz Peyğəməsənin zövcələrini zinada iddiam edir, hansı ki Allah s.a. onları Quranda mömlənin anaları adlandırıb deyir. Biz əgər onları o cür dərk qəbul etməyib, onları zinada başqa-başqa pis əmələrdə iftira atırıqsa, biz sahibləri küfürdən nifaqda iddiam ediriksə, bunu dediyi də biz, bizim qəlməzi imandan söhbət edə bilərmi heç bir halda? O insanın dili ilə tələfiz etdiyi yalnız, Səslər havadan ibarətdir. Onun həqiqəti onun nə zehnində, nə qəlbində yoxdur, onun əməllərində də yoxdur. Hətta onların özlərin arasında Əhlibeytin aşığı, məcnunu, sevgisən və diyənlər dillərindən başqa yalan şey yoxdur. Çünki biz onların əməllərində görük, heç birinin övladlarında Peyğəmbər s.ə.l.ə.nin qızını Fatimənin və ya Əli, Həsən, Hüseynin adlarını görmürük. Öz analarının, atalarının adlarının qol oğlu uşaqlarına deyəndə ki, var. Ki. Yəni, həqiqətdə onların hətta əhl-i olan sevgiləri dillərindən başqa nədir? Heç bir də tələfiz olunmur. Çünki onları qəliblərində yaşamırlar. Əgər onları qəliblər yaşayıb, eytiqat edib, zeynlərində təfəkkür edib və əməllərində göstərsə onlar bir-birinə qız verən sahabələri lənətləməzdilər. Hansı ki, baxsan, görsən, Əli Radiyalan qızı, Ömər Radiyalan da, onun qızı bunda, bunun qızı onda, bunun başı bunda və s. Onlar bu cür birbirinə yaxın insanlar idi. Hətta Kərbala e, hadisəsində şəhid olan 72 dənə e, Əhli Behtdən, 17-18-ci adı təxminən Avbəkir Ömər Osman idi. Han onların adları bugün Kərbala şəhidlərinin siyasında yoxdur. Çünki orada şəhid olan Həmən o ə, əhli beytin övladlarının 17-18-də yaxın adı bəkir Ömər, Osman, Əli, yəni sahabələrin adları idilər. Onlar, bugün biz onları görmürük. Ancaq 72 deyirlər, 3-də övdünün adını gətirir ki, Əli, Zeyd, Vəliq, Vəsələr, bəs qalanlar hanı? Niyə o, əgər ədalətsiz əndə, haqqı sənsə 72-də adını gətirir? O sizdə tarixdə bəllidir. Əgər desən ki, bəlli döyül, deməli, tarix sizə nağızdır. Əgər isən o incəliyinin son damlısına kim bilirsən isə ki, Hüseyinə Qılıncı, onun içi damcı qan düşəyir. O damlılar isə vəsb olubsa, öləndən hatta vəsb olmayı məgər. Və bu da onu görsək onlar həyətən də xəyanətkardırlar, dində də, əməldə də, eytiqatlarında da, həyat yaşam boyu onlar xəyanətkər insanlardır. Onların dinləri yalnız və yalnız cəfəngiyyat, xurafatlar, uydurmalar e, üzərində üzər Və həqiqətdə bu hədis, İmam Buxan Rəhmə Allahının ravad bu hədis bizi, bizi açıq-aşkar görürsəlir ki, əgər bir şəxsin qəlbində ə, sahabilərə, ənsallara, mühacirlərə qarşı sevgi yoxdursa, onda həmən insanda nifaqın əlamətləri var. O insan qəlbinin islah eləməyə çalışmalıdır, o insan ə, qəlbində həqiqi peyğəmbə sosial sahabilərinin sevgisini yerləşilməyə çalışmalıdır, o Belə halda olandan sonra insan artıq özünə mən müminəm deyib, tələfiz eləyib, bir bilgi oturub dura bilər və Allah subhanət hala bizi e, Peyğaməsən sahibəsini sevən şəxslərdən etsin, Allah subhanət bizi haqqı haqq kimi göstərsin, onu itibarəmizə nəsib eləsin, Allah subhanət hala bizə batili batılı, batılı kimi göstərsin və ondan qorumaq nəsib eləsin və düzün Allah bilir və s. Muhammədin və aləli Muhammədin. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.